Міч Елбом П'ятеро, котрих зустрінеш на небесах Цю книжку я присвячую своєму любому дядькові Едварду Бачману, Який вперше відкрив для мене небеса Щороку, сидячи за столом на День подяки Він оповідав нам одну й ту ж історію Як прокинувся посеред ночі в лікарні і побачив що в ногах примостилися і чекають на нього душі упокоєних рідних та коханих. Ту історію я запам'ятав на все життя, як і свого дядька. У кожного з нас, як і в кожній з релігій, власне уявлення про рай, і всі їх слід поважати. Зображена тут версія лише здогадка, чи радше навіть бажання, щоб мій дядечко, який і решта схожих на нього людей, які на цьому світі почуваються незначущими, усвідомили, наскільки важливими вони були і як сильно їх тут любили. Кінець Ця історія про чоловіка на ім'я Еді і починається вона з кінця з того, як Едді помирає у променях сонця. Може видатися дивним, що історія починається з кінця, але кожен кінець – це також новий початок. Просто про це ми не одразу здогадуємось. Свої останні миті, як і більшість життя загалом, Едді провів у Пірсірубі – парку розваг обіч величного сірого океану. У парку працювали звичні атракціони – дощатий променад, чортове колесо, американські гірки, автодром, кіоск із солодощами та павільйон, де з водного пістолета можна було постріляти клоуну в рота. А ще був великий новий атракціон – вільне падіння Фредді, де, власне, Едді і загине. Нещасний випадок, про який писатимуть чи не всі газети штату. На час смерті Едді був призімкуватим сивочолим дідом з короткою шиєю, широкими грудьми, дебелими руками і вицвілим татуюванням на правому плечі. Ноги його зсохлися і вкрились сіткою опухлих вен, а поранене на війні ліве коліно понівечив артрит. Чимчикував Едді, спираючись на ціпок. Широке випалене сонцем обличчя Срібні бакенбарди та щелепа, що трохи випиралася вперед, надавали йому значно гордовитішого вигляду, ніж це було насправді. За лівим вухом у нього стирчала сигарета, а на ремені бряскотіла в'язка ключів. Взутий Еді був у черевики на гумовій підошві, а чуба ховав під старим ляним кашкетом. Блідокоричнева форма видавала в ньому робітника. Власне, він і був робітником. Робота Еді полягала в обслуговуванні атракціонів, що насправді означало пильнувати за їхньою справністю. Щодня у полудні він обходив парк, перевіряючи кожен атракціон. Від каруселі до водної труби. Шукав тріснуваті дошки, ослаблі болти, проржавів сталь. Бувало зупиниться, пильно на щось гляне, а люди, що проходили мимо, гадали, що він виявив якийсь нелад. Проте він лише дослухався. Ось і все. Після стількох років, якщо вірити його словам, Едді міг почути несправність у чмиханні, бубонінні чи затинанні механізмів. Жити Еді лишалося 50 хвилин, і він почав свій останній обхід пірсарубі. Проминув літню пару. «Моє вітання!» – пробурмотів він, доторкнувшись до кашкета. У відповідь відшливо кивнули. Відвідувачі знали Едді. Принаймні, завсідники. Звикли бачити старе щоліта і вже давно асоціювали його з цим парком. На грудях його роби була нашивка з написом «Едді», а нижче – «Ремонт». Тож клієнти бувало вигукували. «Привіт, Едді Ремонте!» Хоча цей жарт ніколи не здавався йому смішним. Так вже склалося, що сьогодні в Едді був день народження – 83-й. Минулого тижня лікар повідомив, що в нього оперизувальний герпес. Оперизувальний герпес? Едді навіть не відав, що воно таке. Зате колись був настільки дужий, що кожною рукою міг підняти по карусельні коняці. Багато з того часу води утекло. Едді. Едді, обере мене. Ні, мене. Сорок хвилин до загибелі. Едді проштовхнувся до початку черги на американські гірки. Принаймні раз на тиждень він катався на кожному атракціоні, аби впевнитись, що гальма та кермо справні. Сьогодні був день американських гірок. Ці називалися. Спускалки-примарки, і дітлахи, які знали Едді, благали взяти їх із собою до кабінки. Діти любили Едді, але не підлітки, від цих самі лише біди. Яких тільки підлітків не набачився Едді за ці роки, і всі вони були лише лайдаками та ничемами. А от малеча – зовсім інша річ». Малі діти дивилися на Едді, який завдяки своїй випнутій нижній щелепі, здавалося, завжди всміхався, неначе дельфін, і довіряли йому, тягнулися до нього, мов за руки до багаття, хапали його за ноги, гралися з його ключами. Еді зазвичай лиш бурчав, але не промовляв ні слова. Йому здавалося, що саме за те мовчання діти його й люблять. Цього разу Едді обрав двох хлопчаків з нап'ятими задом наперед бейсболками. Малі стрім голов кинулися до кабінки і заскочили на сидіння. Едді віддав ціпок черговому і поволі всівся поміж ними. Рушаймо, рушаймо. вигукнув один із хлопчаків, а інший натомість потягнув Едді за руку і поклав на своє плече. Едді опустив захисну планку. І клац-клац-клац вони помчали вгору. Ходила про Едді одна історія. Коли він був ще хлопчиком і зростав біля цього самого пірса, то якось устряв у вуличну бійку. П'ятеро хлопців з Піткін-Авеню оточили його брата Джо і збиралися дати прочухана. Едді сидів на ганку за квартал від них і жував сендвіч. Аже раптом почув братів крик. Він щодугу помчав у провулок, схопив металеву накривку від сміттєвого баку і з її допомогою відправив двох хлопців до лікарні. Після того випадку Джу не розмовляв з ним кілька місяців. Соромився, позаяк був старшим перевістком, а бився не він, а Едді. «Ще разочок, Едді, будь ласечка!» Жити лишилося 34 хвилини. Едді підняв захисну планку, дав малим полядянику, забрав ціпка і пошкультигав до майстерні, щоб охолодитися в літню спеку. Якби він знав про свою неминучу смерть, то подався де -інде. Натомість він зробив те, що й усі ми робимо. Пірнув у монотонну рутину, так наче все життя в нього ще попереду. Один із працівників майстерні – Довготилесий, велицюватий хлопець на ім'я Домінгес, пихтів біля бака з розчинником, стирщаючи з колеса мастило. «Здоров, веді, привітався він. Угу, глухо кивнув Едді у відповідь. У майстерні пахло тирсою. Було темно й тісно через низьку стелю та стіни, обшивані дрилями, пилами та молотками. Всюди валялися частина тракціонів. Компресори, мотори, паси, лампочки і голова пірата. Уздовж однієї стіни стриміли банки з -під кави з цвяхами та шурупами, а уздовж іншої – нескінчені діщини з мастилом. Змащення механізмів, казав Едді, потребує не більше тями, ніж миття посуду. Єдиною різницею було те, що під кінець ти ставав бруднішим, а не чистішим. Саме таку роботу і виконував Едді. Змащував, регулював гальма, затягував прогоничі, перевіряв електричні панелі. Багато разів мріяв він полишити це місце, знайти іншу роботу, почати нове життя. Але завадила війна. Його мрії так ніколи не здійснилися. З часом Едді зауважив, що він лише сивувати дядько з бахматим штаням, який утомлено змирився з тим, що таким уже є. І таким зостанеться до смерті – чолов'ягою з піском у черевиках у світі механічного сміху та смажених сосисок. Як і його батько до цього, і як стверджувала нашивка на його робі, Едді був ремонтником, головою ремонтного відділу, чи, як діти іноді називали його, тим старим спірсаробі. Лишилося 30 хвилин. До речі, я тут почув, що в тебе день народження, тож вітаю, – мовив Домінгес. Едді щось буркнув. Буде якась вечірка чи щось таке? Едді глянув на нього, як на божевільного, і на мить замислився. Як це дивно старіти в місці, де пахне солодкою ватою. Ти не забув, Едді, що мене наступного тижня з понеділка не буде, їду в Мексику? Едді кивнув. А Домінгес почав пританцьовувати. «І Тереза зі мною, там уся родина збереться». «Вечірка!» Помітивши погляд Едді, він зупинив світтанок. «Бував колись?» – спитав Домінгес. «Бував? Ну, в Мексиці». Едді шпихнув носом. «Малий, я бував тільки там, куди мене посилали з гвинтівкою». Домінгес повернувся до бака з розчинником. Еді трохи поміркував, а тоді дістав з кишені тоненьку пачку купюр і витяг з неї двадцятки, яких виявилося лише дві. Простягнув їх хлопцю. – Ось, купи дружині щось приємне. Домінгес глянув на гроші і широко всміхнувся. – Та годі тобі, впевнений? Едді тицьнув гроші Домінгесу в руки і потрюхикав назад до складу. Багато років тому хтось вирізав у дощатій підлозі маленьку рибальську дучку. І Едді підняв пластикову накривку, аби перевірити улов. Він смикнув за волосінь, яка опустилася в море на 80 футів. Шматок ковбаси досі висів на гачку. «Ну як, є щось?» – гукнув Домінгес. «Благаю, скажи, що ми хоч щось зловили». Едді дивувався, звідки у хлопці стільки оптимізму. На ту волосінь жодного разу нічого не впіймалося. Ось бачиш, вигукнув Домінгес, одного дня ми обов'язково зловимо Палтуса. Ага, буркнув Едді, хоч і розумів, що крізь настільки крихітний отвір ніколи не пройде така велика рибина. Лишилося 26 хвилин. Еді побрів променадом до південного його кінця. Справи сьогодні йшли так собі. Дівча в кіоску з солодощами, спершись ліктями на прилавок, жувало жуйку. Раніше пірс Рубі щоліта перетворювався на справжню туристичну принаду зі слонами, фейерверками, танцювальними марафонами. Проте тепер ніхто особливо не цікавився океанічними пірсами, а натомість людей вабили тематичні парки, де за квиток платиш 75 доларів і можеш сфотографуватися з велетенським пухнастим персонажем. Еді прошкультигав повз автодром і зупинив свій погляд на гурті підлітків, що перехилилися через огорожу. «Чудово», – подумав він, – «тільки цього мені бракувало». «Ану геть звідсіля!» – вигукнув Еді, стукнувшись ціпком по огорожі. Ну ж бо, це небезпечно. Підлітки вп'ялися в нього очима, а із сичанням і джищанням промчали повз. Тут небезпечно, повторив Едді. Підлітки перезирнулися. Один малий з помаранчевим пасмом у волоссі насмішкувато глянув на Едді, а тоді поставив ногу на середню рейку. «Аго, чуваки, наїдьте на мене!» – заверещав він, махаючи юним машиністом. «Наїдьте на...» – Едді тріснув по перилах з такою силою, що ледь не зламав ціпка. «Пішли звідси!» Підлітки чкурнули геть. Про Едді ходила ще одна історія. Солдатом він брав участь у багатьох боях. Відваги йому було не позичати. Навіть медаль отримав. Проте під кінець служби встряг у бійку з одним зі своїх. Так Еді отримав поранення. Що сталося з тим іншим, невідомо. Ніхто не питав. За 19 хвилин до кінця життя Еді в останній сів у старе алюмінієве пляжне крісло. Його куці м'язисті руки були складені на грудях. Начала стить Оленя. Ноги почервоніли від сонця, а на лівому коліні досі виднілися рубці. Правду кажучи, майже все його тіло свідчило про пережиті напасті. Через численні травми під час роботи з механізмами пальці Едді повикручувалися під усіма можливими кутами. Ніс був декілька разів зламаний у салонних бійках, як він їх називав. Його обличчя з широкою щелепою колись, певно, було привабливим, як обличчя успішного боксера, перш ніж той провів чорт з наскільки боїв. Зараз Етті виглядав просто втомленим. Він сидів на своєму звичайному місці на променаді Пірса Рубі за американськими гірками «Прутке зайчиня», натомість яких у 80-х була спускалка під назвою «Гроза». У 70-х – «Сталеве вугор». У шістидесятих льодовикові гойдалки, У 50-х смішки в темряві. А ще раніше літня сцена Зоряний пил. Саме там Едді і зустрів Маргарет. У кожному житті буває та єдина мить справжнього кохання, яка навіки викарбовується в пам'яті. Для Едді така мить настала теплого вересневого вечора після грози коли променад ще був мокрий від дощу. На Маргарет тоді була жовта бавовняна сукня, а у волосі – рожева шпилька. Едді майже не говорив. Так нервувався, що йому здавалося, ніби язик приклеївся до зубів. Вони танцювали під музику бік бенду Довгоногого Ділейні та його оркестру Everglades. Він купив їй лимонну шипучку. Маргарет сказала, що мусить йти, доки батьки не розізлилися. Але коли вона трохи віддалилася, то раптом обернулася і помахала на прощання рукою. Це була миттєва світлина. До кінця свого життя щойно Еді згадував Маргарет. Він одразу ж бачив ту мить, як вона махає рукою через плече, а її темне волосся спадає, затуляючи півлиця. І тоді все його нутро, наче вибухало від любові. Того вечора він повернувся додому, і розбудив старшого брата. Він сказав йому, що зустрів дівчину, з якою хоче одружитися. «Вкладайся вже спати, Едді. застогнав брат. На пляж накотилася хвиля. Еді прокашлявся і відчув у роті щось таке, чого точно не хотів би бачити. Сплюнув. Раніше він часто думав про Маргарет. Тепер рідше. Вона перетворилася на рану під старим бандажем. І з часом він до того бандажа звик. Що таке той оперізувальний герпес? Жити лишалося 16 хвилин. Не буває історій, що існували б самі собою. Інколи одна історія лише ледь-ледь торкається іншої, а інколи вони повністю накладаються одна на одну. До стутуна мені на річковому дні. Кінець історії Еді пов'язаний з іншим. Здавалося б, невинним випадком, що стався кількома місяцями раніше, коли похмурого вечора один юнак завітав з трьома друзями на пірсрубі. Того хлопчину звали Нікі. І він лише нещодавно почав водити авто та ще не звик носити з собою брелок із ключами. Тому він вийняв один ключ від автівки і поклав до кишені куртки, а куртку зав'язав на поясі. Наступні кілька годин вони з друзями каталися на найшвидших атракціонах, летючому соколі, приводненні, вільному падінні Фреді, спускалках-примарках. «Руки вгору!» – закричав один із них. І всі гуртом здіймали руки. Пізніше, коли стемніло, Хлопці повернулися на парковку. Геть утомлені, але веселі. Вони смакували пиво з коричневих паперових стаканів. Нікі поліз до кишені куртки. Покуперсався в ній, вилаявся. Ключа не було. Чотирнадцять хвилин до смерті. Еді витер чоло носовичком. На океанській гладіні витанцьовували діаманти сонячних променів. І Едді стежив за їхнім жвавим танком, не зводячи очей. Сам він після війни вже не був таким жвавим, як колись. Однак там, на літній сцені, зоря не пив. Разом з Маргарет Едді все ще був граційним. Він заплющив очі і вивільнив з пам'яті ту стару пісню, що звела їх разом. Пісню яку ще Джуді Гарленд співала в тому фільмі. Вона змішалася в його голові з какафонією хвиль, що невпинно накочувалася на берег, і голосом дітей на атракціонах. Ти змусив мене полюбити. Не хотіла я такого, Нех... полюбити тебе. Ти завжди це знав. Завжди знав. Едді відчув її руки на своїх плечах і зажмурився, аби ще живіше повернути в уяві той спогад. Жити лишилось 12 хвилин. Перепрошую. затуливши собою сонце, перед Едді стояла білява кучерява дівчинка років восьми. Була в ляпанцях, джинсових шортах з торочками та світло футболці з мультиплікаційним каченням спереду. Він пригадав, що її звуть Еммі. Еммі чи Енні, якось так. Цього літа вона часто тут бувала, Хоч ні матері, ні батька Едді жодного разу не бачив. «Перепрошую», – повторила вона. «Едді лімунтнік?» Едді зітхнув. «Просто Едді», – відповів він. «Едді? Угу. А ви можете?» – вона склала рученята ніби для молитви. «Ну, кажи вже, мала, не сидіти ж мені тут весь день. Ви можете зробити мені тваринку? Можете?» Едді глянув угору, ніби таке прохання треба було добряче обміркувати. Тоді поліз до кишені куртки і дістав три жовті йоршики для чистки люльок, що їх він носив саме з цією метою. «Так!» – вигукнула дівчина, заплескавши в долоні. Едді взявся скручувати йоршики. «Де твої батьки?» «Катаються на тракціонах». «Без тебе?» Дівчинка знизала плечима. «Мама зі своїм кавалером». Едді глянув на неї. Он як? Він зігнув йоршики в кілька петельок, а тоді ті петельки закрутив одна навколо одної. Руки в нього вже трусилися, тож це зайняло більше часу, ніж раніше. Втім, уже невдовзі з Йоршиків почали вимальовуватися голова, вушка, тільце та хвіст. «Кролик?» – спитала дівчинка. Еді підморгнув. «Дякую!» Вона розвернулася і чкурнула геть, тільки її бачили. Еді ще раз витер чоло, а тоді заплющив очі, відкинувшись на кріслі і намагаючись знову поринути думками в ту стару пісню. Над головою з кигиканням пролетіла чайка. Як ми добираємо свої останні слова? Чи встигаємо усвідомити їхню значимість? І чи судилося нашим словам бути мудрими? До свого 83-го дня народження Еді втратив майже всіх, кого любив. Хтось помер за молоду, інші ж отримали шанс постаріти, перш ніж їх забрала хвороба чи нещасний випадок. На прохання Еді не раз чув, як рідні пригадували останні бесіди з померлими. «Він ніби знав, що скоро помре», – казали вони деколи. в таке не вірив. Він вважав, що коли твій час настав, то так тому й бути. «Відправляючись на той світ, ти можеш сказати щось розумне», але з таким же успіхом можеш бовкнути і щось геть безглузде. До речі, останніми словами Едді будуть «Усі назад!». Ось звуки, що наповнили останні хвилини життя Едді на землі. Шум прибою. Віддалене гримотіння рок-музики. Джещання мотора кригітного біплана, що тягне за собою прив'язано до хвоста рекламу. І оце Боже, дивіться! Еді відчув, як забігли його очі під повіками. За цей огром років він навчився розпізнавати на пірсі Рубі кожен звук і міг засинати під ті звуки, немов під Колискову. Проте цей голос був не з сколискової. Боже, дивіться! Едді скочив на ноги. Жінка з пухкими, з ямочками руками і сумкою на плечі кудись показувала пальцем і кричала. Навколо неї зібралась невеличка юрба, звівши очі до неба. Едді одразу побачив, що трапилось. На верхівці вільного падіння Фредді, нового атракціону великого падіння, одна з кабінок нахилилася вбік, ніби намагаючись позбутися вантажу. Чотирьох пасажирів, двох чоловіків та двох жінок, отримувала лише страхувальна планка, і вони несамовито хапалися за все, за що тільки можна було. Боже. закричала та огрядна жінка. Людоньки, вони ж зараз упадуть. З рації на поясі Едді протріщав голос. Едді, едді, він натиснув кнопку. Бачу, кличу охорону. З берега вже бігли люди, так вправно тицяючи пальцями догори, ніби тренувалися в цьому заздалегідь. «Дивіться, там у горі, на атракціоні біда!» Еді вхопив ціпка і поспішив до загрожі атракціону. На поясі в нього, вдаряючись об стегну, подзенькувала в'язка ключів. Серце ледь не вистрибувало з грудей. Принцип вільного падіння Фредді полягав у тому, що згори із запаморочливою швидкістю падають дві кабіни, а тоді різко зупиняються під дією гідравлічного потоку повітря. Що ж трапилося з цією кабіною? Вона нахилилася за якийсь метр від горішньої платформи так, ніби щойно почавши опускатися, раптом роздумала. Добравшись до воріт, Едді зупинився передихнути. Домінгес поспішив на допомогу і ледь не збив старого з ніг. «Слухай сюди», – мовив Едді, так міцно вхопивши Домінгеса за плечі, що той аж скривився від болю. «Слухай, хто зараз у горі?» «Віллі». «Гаразд, певно він натиснув стоп-кран, тому кабіна і висить. Лізь драбиною і скажи, нехай вручну відпустить запобіжник, щоб люди могли вибратися. Зрозумів?» Він позаду кабінки, тож Віллі доведеться тягнутися. Підстрахуй його, гаразд? А тоді... тоді ви вдвох... вдвох, кажу, не один. Чуєш? Витянете людей. Один підтримує іншого. Зрозумів? Зрозумів? Домінгес спішно кивнув. А тоді вже опускай ту кляту кабіну. З'ясуємо, що ж трапилося. В голові Едді аж стугоніло. І хоч в його парку значних аварій не траплялося, він добре знав моторошні історії зі світу атракціонів. Якось у Брайтоні на підвісній гандолі вирвався прогонич, і двоє полетіли вниз та загинули. А в парку «Україна чудес» чоловік спробував пройтися рейками американських гірок, провалився по пояс і застряг. Висів там верещав, а на нього мчали вагончики. Жах та й годі. Еді відігнав від себе ці думки. Його оточувала юрба. Затуливши роти руками, люди стежили, як домінги слізи драбиною. Еді намагався пригадати начиння вільного падіння Фредді. Двигун, циліндри, гідравліка, ізоляція, троси. Що ж трапилось? Він уявив, як кабіна з чотирма людьми рухається згори, по спусковій шахті до самого низу. Двигун, циліндри, гідравліка, ізоляція, троси. Домінгець нарешті видерся на грішні платформу. Як і звелів Едді, він тримав віллі, доки той тягнувся до кабінки, аби вивільнити страхувальну планку. Одна з жінок у кабінці вхопилася за віллі і ледь не скинула його з платформи. Натовп охнув. «Не поспішай», – подумки остерігав Едді. Віллі спробував іще раз, і цього разу дістався до запобіжника. «Трос», – подумав Едді. Підполегшена охкання натовпу планка піднялася, і людей швидко перетягли на платформу. Трос розривається, і Едді мав рацію. Всередині основи атракціону «Вільне падіння Фредді» прихований від сторонніх очей трос, який піднімав кабінку номер 2 Останні кілька місяців терся об заклинений шків. Оскільки він був заклинений, шків поступово розривав сталеві дротини троса. На чолущі в качан кукурудзи. Аж поки вони майже всі не були розірвані. Ніхто цього не помітив. Та як помітиш? Настільки непередбачувану проблему можна було помітити лише залізши всередину механізму. Шків мусив заклинити якийсь невеликий предмет, що, мабуть, потрапив туди одного злощасного дня. Ключ від автівки. «Не відпускай кабінку!» – кричав Едді, розмахуючи руками. «Агоу! аго! Це кабель! Не відпускай кабінку! Вона зірветься!» Його слова заглушив натовп. Люди радісно вигукували і аплодували, спостерігаючи, як Віллі і Домінгес дістають останнього пасажира. Всі четверо тепер були в безпеці обіймалися на платформі. «Доме, Віллі!» – гукав щодуху Едді. Хтось випадково штовхнув його, збивши рацію на землю. Едді нахилився підняти її. Віллі підійшов до панелі керування, приклав палець до зеленої кнопки, Едді глянув угору. «Ні, ні, ні, не треба!» Едді повернувся до натовпу. «Усі назад!» Щось у голосі Едді таки привернуло увагу юрби. Люди стихли і почали розбігатись. Біля основи вільного падіння Фредді утворилася безлюдна прогалина. І ось тоді Едді побачив останнє обличчя у своєму житті. Вона лежала на металевій основі атракціону, наче хтось штовхнув її туди. З носа юшила кров. З очей текли сльози. Маленька дівчинка з Йоршиковим зайчиком. Еммі, Енні. Мамо. Мамо, мамо. майже ритмічно вигукувала вона, а її тільце, як це часто буває в дітей, наче спаралізував плач. Мамо, мамо, мам, мам. Еді перевів погляд з неї на кабінки. «Чи вистачить часу? Від неї до кабінок?» «Бух!» «Запізно. Кабінки вже падали». Він відпустив гальмо. І для Еді в одномить все наче злилося в єдиний водянистий потік. Він відкинув ціпок, відштовхнувся хворою ногою і відчув, як тіло пронизав нестерпний біль. Широкий крок. І ще один. В шахті вільного падіння Фреті у трусі обірвався останній дріт, і кабінка номер два полетіла вниз, мов би камінь зі скелі. Вже ніщо не могло стати їй на заваді. У ті останні миті Еді здавалося, що він чує увесь світ. Віддалені крики, хвилі, музику, шум вітру і низький, гучний, потворний звук то його голос виривався з грудей. Маленька дівчинка здійняла руки догори. Еді кинувся до неї. Хвора нога підкосилася, і він чи то підлетів, чи то прошкультигав до неї, а мить упав на металеву платформу, порвавши об неї робу і розтерши шкіру на грудях прямо під нашивкою зі словами «Еді та ремонт». Він відчув дві руки у своїх, дві маленькі руці. Приголомшувальний удар. Сліпучий спалах світла, а тоді нічого. Сьогодні день народження Едді. 20-ті роки минулого століття. Переповнена лікарня в одному з найбідніших районів міста. Батько Едді курить у кімнаті очікування, де цим зайняті і інші батьки. Входить медсестра з блокнотом. Називає його ім'я. Вимовляє неправильно. Інші чоловіки видихають дим. Є такий? Він підіймає руку. Вітаю, каже медсестра. Він іде за нею коридором до зали для немовлят. Виляскування його черевиків відлунює коридором. Зачекайте тут, каже медсестра. Через скло він бачить, як вона перевіряє номери на дерев'яних ліжечках. Минає одне – не його. Минає інше – не його. Ще одне – не його. І наступне – не його. Зупиняється. Ось тут, під ковдрою. Крихітна голівка у блакитному чепчику. Вона ще раз звіряється з блокнотом і вказує пальцем. Батько схвильовано дихає, киває. На мить його обличчя здригається. А тоді він усміхається. Ось це його. Подорож В останню мить свого життя на землі Едді не бачив нічого. Ні пірса, ні натовпу, ні розбитий вщент склопластикової кабінки. В оповідках про життя після смерті душа часто витає над прощальною миттю, зависає над поліцейськими автівками під час подорожньо-транспортних пригод або ж чіпляється на павук за стелі лікарняних палат. Це люди, які отримують другий шанс, які чомусь з тієї чи іншої причини відновлюють своє місце у світі. Едді, як виявилося, другого шансу не отримав. Де? Де? Де? Небо було блідо-гарбузового відтінку, потім насичено-бірюзового, а згодом яскраво-лаймового. Едді плив у небесах, усе ще простягаючи руки. Де? Кабінка падала це він пам'ятав. Маленька дівчинка Емі Ені плакала. Це він теж пам'ятав. Пам'ятав, як стрибнув уперед, пам'ятав, як ударився у платформу і як відчув дві малесенькі руці у своїх долонях. А потім що? Я її врятував. Еді пригадував усе трохи відсторонено, так ніби це сталося багато років тому. А ще дивнішим було те, що він не відчував жодних емоцій, пов'язаних із цим випадком. Лише спокій, наче не мовляв колись маминих рук. Де? Небо навколо знову змінило колір, стало грейфрутово-жовтим, тоді густо-зеленим, а потім рожевим, вмить нагадавши Еді цукрову вату. Я врятував її, чи вона вижила? Де моя тривога? Куди подівся біль? Тон, чого бракувало. Всі ті болі, що він будь-коли зазнав, усі ті муки, що їх він пережив, усе це зникло з останнім видихом. Не було більше страждання, не було смутку. Його свідомість була якоюсь туманною, затягнутою серпанком, нездатною ні на що, окрім спокою. Кольори під ним знову змінилися. Унизу щось вирувало. Вода, океан, він наче плив понад безкрайнім жовтим морем. Тепер воно прибрало кольору стиглої дині, а тоді сапфіру. Зненацька Едді Стрімголов полетів униз. Він і уявити не міг такої швидкості, але на лиці не відчував навіть найлегшого повіву і страху також. І ось він побачив піски золотого узбережжя. Ось він уже під водою. А тоді запанувала тиша. Де моя тривога? Де мій біль? Сьогодні день народження Еті. Йому п'ять. Недільний полудень на пірсі Рубі. Уздовж променаду, з якого видно довгий білий пляж, розставлені столики для пікніків. На столі – Ванільний торт із синіми восковими свічками. Поруч – миска апельсинового соку. Навколо снують працівники пірса. Закликали циркові артисти, дресирувальники тварин, рибалки. Батько Едді, як завжди, грає в карти. Едді бавиться в нього в ногах. Брат Едді, Джо, віджимається перед групою літніх жіночок які вдають зацікавленість і ввічливо опладують. На Едді його подарунок на день народження – червоний ковбойський капелюх та іграшкова кабура з іграшковим пістолетом. Він підводиться і бігає від однієї групи людей до іншої, стріляючи з іграшкового револьвера і вугукуючи. «Бах, бах!» «Біжи на сюди, малече!» – махає йому Мікі Шейк з лавки – «Бах, бах!» – відповідає Едді. Мікішей працює з татом Едді, лагодить атракціони. Він гладкий, носить шлейки і завжди співає ірландських пісень. Для Едді він якось чудернацько пахне, як ото сироп від кашлю. «Гайда сюди, дай-но ну, я нароблю тобі імени Неголі, як водиться в Ірландії», – каже він. Раптом великі руки Міккі хапають Едді під пахви, піднімають угору, відтак перевертають догори дригом. І ось його капелюх уже на підлозі, а сам він висить униз головою. Обережно, Мікі. кричить мама Едді, в той час як батько лише підводить очі, сміхається і повертається до карт. Хо -хо, обіймав!» упіймав, каже Мікі. А тепер почали. По одній гулі за кожен рік. Міккі обережно опускає Едді, доки його голова не торкається підлоги. Одна. Міккі знову підіймає малого, і всі навколо сміючись, долучаються підхоплюючи. Дві, три. Висячи вверх ногами, Едді вже не може розібрати, хто є хто. Голова йому важче. Чотири. кричать вони. Едді перевертають і ставлять на ноги. Всі плескають у долоні. Едді тягнеться по капелюх, спотикається і падає. Відтак підводиться, хитаючись, підходить до Мікі і б'є його по руці. «Хо-хо, а це за що малече?» – каже Мікі. Всі сміються. Едді розвертається і біжить геть. Три кроки – його раптом підхоплюють материнські руки. «Іменинничку, мій любий, з тобою все гаразд?» Її обличчя всього за декілька дюймів від обличчя Едді. Він бачить її насичену червону помаду, її пухкі м'які щічки та хвилю каштанового волосся. «Я висів до гори ногами», – розповідає він їй. «Я бачила», – відповіла вона мама знову надягає йому на голову капелюх. Трохи згодом вона поведе його гуляти пірсом. Може, покатає на слоні або відведе подивитися, як у променях надвечірнього сонця рибалки витягують сіті і як перевертається риба, наче лискучі мокрі монети. Вона візьме його за руку і скаже, що Бог пишається ним, бо він був гарним хлопчиком у свій день народження. І від цих слів Світ знову стане з голови на ноги. Прибуття Едді прокинувся в горнятку. Це була частина якогось старого атракціону. Величезне горнятко з темного відполірованого дерева з м'яким сидінням і дверцятами на сталевих петлях. Руки й ноги Едді звисали з його країв. Небо безупину змінювало кольори. Від шкіряно-коричневого до насиченого багряного. Інстинктивно він потягнувся по ціпок. Останні кілька років він тримав його обіч ліжка. Позаяк траплялися ранки, коли сил піднятися самотужки вже бракувало. Едді, який звик вітатися з приятелями міцним стусаном у плече, це дратувало. Проте ціпка поруч не виявилось. Тож Едді зітхнув і спробував звестися на ноги. На його здивування спина не боліла, і в нозі більше не пульсував біль. Еді сіпнувся дужче і легко перескочив через край горнятка, незграбно приземлившись біля нього. В голові промайнули одразу три думки. Перша – він почувався просто чудово. Друга – навколо не було ні душі. Третя – він і досі перебував на пірсі Рубі. Проте тепер пірс був зовсім інакшим. Навколо можна було помітити брезентові намети, зарослі травою прогалини, і майже ніщо не заважало бачити вкритий мохом хвилелом, а за ним – океан. Атракціони були розфарбовані в яскраво-червоні та кремово-білі кольори. Жодних темнобордових чи лазурових. І кожен атракціон мав власну квиткову касу. Горнятко, в якому він прокинувся, було частиною простенького атракціону під назвою вертулька. Його назву, як і назви решти атракціонів, було намальовано на фанерних щитах, прибитих до складів, що тягнулися вздовж променаду. Сигари ель т'ємпо. Оце так димок. Юшка 10 центів. Осідлайте бовтанку. Сенсацію століття. Едді не вірив власним очам. Він стояв перед пірсом Рубі зі свого дитинства, 75-річної давнини, тільки все в ньому було геть нове, таке блискуче й чисте. Ондечки спускалка петля на петлі, що її прибрали кілька десятиліть тому, а за нею лазні басейни із солоною водою, які зруйнували ще в 1950-х. Трохи поодаль. Підпираючи собою небеса, височило оглядове колесо, ще з незайманою білою фарбою, а далі вулиці Старого кварталу. І пласкі дахи, притиснутих одна до одної цегляних будівель, з натягнутими між вікнами мотузками для білизни. Едді спробував закричати, та з грудей вирвалося саме лише хрипіння. Губи вимовили «Аго!», але з його горла не вирвалося ні звуку. Він обмацав свої руки та ноги. Якщо не зважати на відсутність голосу, почувався він неймовірно. Пройшовся колом, підстрибнув, жодного болю. За минулі десять років він встиг забути, як це – ходити, не що щокроку, чи сидіти, не борючись із болем у попереку. Зовні він виглядав абсолютно так само, як і того ранку. Призимкувати широкогрудий дідуган у кепі, шортах і коричневій форменій курці ремонтника. Але він був гнучкий, Настільки гнучкий, що міг торкнутися з щиколоток і підняти ногу до живота. Він досліджував власне тіло немов дитя, зачарований новонабутою механікою, до стуту гумовий чоловічок з гумовими рухами. А тоді він побіг. «Ха-ха, він біжить!» Едді вже понад 60 років не бігав по-справжньому, ще з війни, а тепер біг. Почав з кількох обережних кроків, а тоді набирав обертів все швидше і швидше, точнісінько як бігав за молоду. Він промчав дощатим променадом повз крамничку з рибальським знаряддям – 5 центів, і ядку з орендою купальників для охочих поплавати 3 центи. Пробіг повз спускалку Діпсі Дудл. Він летів променадом Пірса Рубі, а над головою височіли величні будівлі в мавританському стилі зі шпилями, міранетами та схожими на цибулини банями. Проминув паризьку карусель з її різьбленими дерев'яними конячками, скляними дзеркалами та органом вурліцер, і все було новеньким і блискучим. І це попри те, що він лише годину тому в майстерні счищав з неї іржу. Еді бромчав повз колишнє серце парку, де колись снували ворожки і танцювали цигани. Він нахилив підборіддя, розчепірив руки, не би планер, і взявся підстрибувати кожні кілька кроків, як ото роблять дітлахи, сподіваючись злетіти. Для стороннього ока таке видовище могло б здатися безглуздим, Сивий ремонтник, сам сумісінький, уявив себе літачком. Але ж протконога хлопча живе в кожному чоловікові, скільки проків років йому не виповнилося. І раптом Едді зупинився. Він щось почув. Це був голос тонкий, так наче лунав з мегафона. «Пане та панове, як вам ось цей? Чи ви бачили колись щось жахливіше?» Еді стояв біля порожньої квиткової каси обіч великого театру, на якому висів напис «Найдивоглядніші жителі планети. Фрік-шоу на пірсі Рубі. Боже світе, одні то встелезні, інші худюші. Встигніть побачити дикуна. Фрік-шоу, галерея виродків». Еді пригадав, що їх прикрили щонайменше 50 років тому, коли набрало популярності телебачення, і людям уже стали непотрібні такі шоу, щоб полоскати уяву. «Тільки погляньте на цього дикуна, яким недорозвиненим він народився!» Еді зазирнув усередину. Свого часу він надивився тут на дивинки. «Джулі Джейн!» яка важила понад 500 фунтів і якій, щоб піднятися сходами, необхідна була допомога двох дужих чоловіків. Сямські блізнюки зі спільним хребтом, які грали на музичних інструментах, ковтальники мечів, бордаті жінки, а ще двійко індіанських братів, які так розтягнули і вимочили в оліях шкіру, що вона звисала з їхніх кінцівок. Дитиною Едді співчував учасникам таких шоу. Їх змушували сидіти в кабінках чи на сцені, бувало навіть в клітках, а відвідувачі проходили повз, реготали і тицяли пальцями. Закликайло безупину рекламував їхні принади. І саме його голос Едді чув тієї миті. Лише інжахітний поворот далі здатен був довести людину до такого жалюгідного стану. І щоб ви переконалися на власні очі, ми доправили його з найвіддаленішого куточка нашої планети. Едді ступив до напівтемної зали. Голос звучав гучніше. Ця нещасна душа – вибрик природи. Голос лунав з дальнього краю сцени. Тільки тут, у найдивоглядніших жителях планети, ви зможете наблизитись. Едді відтягнув завісу і насолодитися цим чудернацьким видовищем. Голос закликаєла змовк. Від подиву Едді позадкував. Там сам один посеред сцени на стільці сидів голий по пояс чоловік середнього віку з вузькими сутулими плечами і драглим животом, що обвисав через пояс. Його волосся було коротко підстрижене. Губи чоловік мав тонкі, а обличчя видовжене і перекошене. Едді ніколи б не згадав його, якби не одна характерна риса. Його шкіра була блакитною. «Вітаю, Едварде», – мовив чоловік. «Я давно на тебе чекаю». Перша людина, яку Едді зустрічає на небесах. «Не бійся», – сказав блакитний чоловік, неквапливо підводячись зі стільця. «Не бійся», – говорив він заспокійливо. Проте Едді не міг відвести від нього очей. Він заледве знав цього чоловіка. Чому саме він зустрівся йому? Не мов одне з тих облич, що зринають у твоїх снах, а наступного ранку ти кажеш. Ніколи не вгадаєш, хто мені вчора наснився. Почуваєшся дитиною, егеш? Едді кивнув. Це тому, що коли ми з тобою познайомились, ти був дитиною. І починаєш ти з тими ж відчуттями. «Починаю, що?» – подумав Едді. Блакитний чоловік підвів голову. Шкіра гротесного відтінку сіруватої лихини. Геть поморщені пальці. Він вийшов на вулицю. Едді вслід за ним. На пірсі було безлюдно. І на пляжі було безлюдно. Невже вся планета була безлюдною? «Ти мені скажи таке?» – заговорив блакитний чоловік. Він указав на двогорбі дерев'яні американські гірки, що віднілися в дилені. Бовтанка. Їх збудували в 1920-х роках, ще до появи коліс із малим тертям, тож вагончики в ті часи постійно сповільнювалися на поворотах, аби не звалитися з рейок. Повтанка Це ще досі найшвидкісний атракціон у світі. Едді глянув на стару брязкітливу спускалку, яку знесли багато років тому, і мовчки закивав. «Що ж», – сказав блакитний чоловік, – «так я й гадав, тут нічого не змінюється, а крізь хмари б'ються, геть нічого не видно». «Тут?» – подумав Едді. Ніби почувши те питання, блакитний чоловік усміхнувся. Торкнувся плеча Едді, і Едді відчув таку хвилю тепла, якої ще й не відчував у житті. І тоді його думки раптом почали виплескуватись реченнями. «Як я помер?» «Нещаслива пригода», – відповів блакитний чоловік. «І давно я мертвий? Хвилину, годину, тисячу років. Де я?» Блакитний чоловік стиснув губи і задумливо повторив. «Де ти?» Він розвернувся і звів руки до гори. зненацька всі атракціони на старому пірсі Рубі ожили. Оглядове колесо закрутилося, Машинки на автодромі взялися таранити одна одну, бовтанка поперлася догори, а конячки паризької каруселі плавно загопцювали на своїх мідних підпірках під веселу мелодію органа на вурліцер. Попереду виднівся океан. Небо стало лимонно-жовтим. «А сам як гадаєш, де ти?» – запитав блакитний чоловік. «На небесах». «Ні». Еді несамовито захитав головою. Ні. Схоже, блакитного чоловіка це лише потішало. Ні? А що не схоже на небеса? запитав він. Чому раптом? Бо ти там, де минуло твоє дитинство? Еді нечутно прошепотів Так. А, -а, -а <-ак> кивнув блакитний чоловік. Що ж, люди часто применшують значення місця, де народилися. Втім, небеса можуть бути там, де ти найменше очікуєш і складаються з декількох рівнів. Для мене це другий, а для тебе перший. Він повів Едді парком, минаючи сигаретні крамнички, магазинчики з ковбасами і крутійські столики, за якими азартні простаки залишали свої кревно зароблені грошенята. Небеса, подумав Едді, маячня, Більшу частину дорослого життя він намагався вибратися з пірсарубі, Це всього лише парк розваг, місце, де кричать, обливаються водою і тринкають долари на безглузді ляльки-пупсики. Годі було уявити це блаженним місцем вічного спочинку. Він ще раз спробував заговорити, і цього разу з груди вирвалося ледь чутне хрипіння. Блакитний чоловік обернувся. Голос повертається, ми всі через це проходимо. Новачки завжди німі. Він усміхнувся. Це допомагає уважніше слухати. На небесах ти зустрінеш п'ятьох людей, раптом сказав блакитний чоловік. Усі ми траплялися тобі в житті не випадково. Можливо, ти тоді не знав з якої саме причини. Для цього існують небеса, щоб усвідомити сен земного життя. Едді здавався цілковито збентеженим. Люди гадають, що небеса – це райський сад, де можна витати у хмарах, насолоджуючись краєвидами гір та річок. Та який сенс у краєвиді, коли не дано тобі розради в серці? Це найвеличніший з усіх дарів, який Бог може дати людині. Зрозуміти сенс свого життя. Щоб тобі його пояснили. Це і є той душевний спокій, що ти його завжди прагнув. Еді закашлявся, намагаючись повернути голос. Йому набридло бути німим. Я, Едварде, перший з тих, кого ти повинен був зустріти. Коли я помер, моє життя мені пояснили п'ятеро інших. А потім я відправився сюди, щоб дочекатися тебе і розповісти свою історію, яка стане частиною твоєї. Інші теж на тебе чекають. Деяких ти знав за життя, інших може й ні. Проте всі вони так чи інак перетнули твій життєвий шлях. І змінили його назавжди. Еді з усіх сил спробував витиснути із себе хоч звук. «Що?» – зрештою прохрипів він. Його голос наче пробивався крізь шкарлупу, мов би курчатко. «Що вбило?» Блакитний чоловік терпляче чекав. «Що вас убило? Блакитного чоловіка таке питання, схоже, здивувало. Він усміхнувся. «Ти вбив», – відповів він. Сьогодні день народження Едді. Едді виповнилося сім, і йому подарували новий бейсбольний м'яч. Він стискає його в одній руці, потім в іншій, відчуваючи приплив сил у кожному м'язі. Едді уявляє себе одним із героїв на колекційних бейсбольних картках, наприклад, знаменитим пітчером Волтером Джонсоном. «Ну ж, кидай, каже його брат Джо. Вони біжать центральною алеєю повз атракціон, де, збивши три зелені пляшки, можна виграти кокос і соломинку. «Давай, Едді!» – каже Джо. «Треба ділитися!» Едді зупиняється і уявляє себе на стадіоні – він кидає м'яча. Брат притискає лікті до живота і присідає. «Засильно!» – зойкає Джо. «Мій м'яч!» – кричить Едді. «Або дай тебе Джо!» М'яч котиться променадом і, вдарившись об стовп, відкочується на маленьку галявинку за наметами з фрикшоу. Едді біжить у слід. Джо за ним. Обоє припадають до землі. «Бачиш?» Питає Едді. «Ні...» Раптом вони чують шум. Полох намету відкривається. Едді і Джо підводять очі. Перед ним неймовірно товста жінка і чоловік без сорочки. Все тіло якого вкрите рудим волоссям. Фрики шоу! Діти завмирають. «Що це ви, мишенята, тут робите, а?» Вишкіривши зуби, питає волохатий чоловік. «Шукаєте неприємностей?» У Джо починають тремтіти губи. Він плаче. Відтак раптом зривається на ноги і утікає, шалено розмахуючи руками. Еді теж підводиться, а тоді помічає свій м'яч біля козлів. Зиркає на чоловіка без сорочки і починає неквапливо рухатися до м'яча. Це мій, буркоче він. Хапає м'яча і мчить услід за братом. Послухайте, містере. Проскриготів своїм голосом Едді. Не вбивав я вас, зрозуміло? Я вас навіть не знаю. Блакитний чоловік сів на лавку і всміхнувся, ніби намагаючись розслабити гостя. Едді ж, прибравши захисну позу, продовжував стояти. «Почну, мабуть, зі свого справжнього імені», заговорив блакитний чоловік. Народився я в маленькому польському селі в сім'ї Кравця і охрестили мене, Йозефом Корвельчиком. До Америки ми прибули 1894 року. Я був тоді гейт-дитиною. Мати підняла мене над поручнями корабля, і таким, власне, був мій перший спогад з дитинства. Як у материнських руках мене пестить легіт нового світу. Як і в більшості іммігрантів, грошей у нас не було. Ми спали на матрацах у дядьковій кухні. Батько змушений був улаштуватися на тяжку роботу в цех, пришивати гудзики до курток. У 10 років він забрав мене зі школи, і ми почали працювати разом. Едді дивився на рябе обличчя блакитного чоловіка, його тонкі губи, запалі груди. «Навіщо він мені це розповідає?» – подумав він. Я з роду був нервовою дитиною, а постійний шум у цеху лише погіршив ситуацію. Я ще був надто малий, аби працювати серед усіх цих чоловіків, що постійно лаються і скаржаться. Варто було майстру наблизитись, як батько відразу вказував мені. «Очі в підлогу, не привертай уваги!» Однак якось я спотикнувся з мішечком гудзиків у руках, і ті розсипались по підлозі. Тієї ж миті майстер зарепетував, що я нікчема, путяще дитя, і наказав забиратися геть. Як зараз пам'ятаю ту картину – Батько, наче якийсь вуличний жебрак, благає не виганяти мене, а майстер єхидно всміхається і тильною стороною долоні витирає ніс. Від хвилювання мені до болю скрутило живіт, а за мить я відчув, як по моїх ногах щось потекло. Я глянув униз. Майстер указав на мої мокрі штани і розсміявся, а за ними зараготали й інші робітники. Після того випадку батько зі мною не розмовляв. Він вважав, що я його осоромив, і гадаю, у тому його чоловічому світі так воно й було. Але так часом трапляється, що батьки руйнують життя своїх дітей, і моє життя відтоді було зруйноване. З нервової дитини виріс нервовий чоловік. Але найгіршим було те, що я досить зюрив у ліжку. І прокинувшись уранці, прокрадався до умивальника, щоб відібрати простирадло. Одного ранку за цим пранням мене застав батько. Помітивши брудне простирадло, він так на мене глянув, що я той погляд запам'ятав назавжди. Здавалося, в його очах читалася непороробна жага обірвати ту нитку, що навіки поєднала наше з ним життя. Блакитний чоловік замовк. Його шкіра, не би вимочена в синці, звисала на животі складками жиру. Еді не міг відвести від неї очей. Я, Едварде, не завжди був почварою. Продовжив він. Але в ті часи медицина була, скажімо так, примітивною. Шукаючи порятунку від нервів, я пішов до фармацевта. Мені вручили пляшечку нітрату і сказали змішати з водою та приймати щовечора перед сном. Нітрат срібла. Згодом його визнали отрутою. Проте тоді інших варіантів у мене не було. Тож коли дива не трапилось, я міг лише припустити, що приймаю недостатньо тому почав уживати більше. Ковтав по дві, а інколи й по три дози, без води. І вже незабаром люди почали дивно на мене витріщатися. Моя шкіра набула кольору попелу. Я соромився і ще більше нервувався. І все більше ковтав нітрату срібла, доки моя сіра шкіра не посиніла. Побічна дія отрути. Блакитний чоловік на мить замовк, а тоді продовжив тихим голосом. З цеху мене звільнили. Майстер вирішив, нібито робітники мене бояться, а без роботи що б я їв, де б мешкав. Я натрапив на один салон, а в ньому затишне місце, де можна було сховатися за плащами та капелюхами. Якось увечері в задній кімнаті салуну зібралася група чоловіків з мандрівного цирку. Вони курили сигари, сміялися, а один приземкуватий чолов'яга з дерев'яною ногою не зводив з мене очей. Нарешті він підійшов. Під кінець вечора я погодився приєднатися до їхнього шоу. І відтоді перетворився на якусь подобу товару. Обличчям блакитного чоловіка промайнув смиренний вираз. Еді часто задумувався, звідки ж беруться учасники тих шоу. Він здогадувався, що в кожного має бути своя сумна історія. Мене назвали по-різному, Едварде. Іноді блакитним чоловіком з Північного полюса, або ж блакитним чоловіком з Алжиру, або блакитним чоловіком з Нової Зеландії. Ясна річ, я ніколи не бував у тих краях, але було приємно, що мене вважають екзотичним, хай навіть лише на рекламній афіші. Моя програма була простою. Я сидів собі на сцені оголений по пояс, а люди проходили повз і слухали оповідки, закликайла про моє жалюгідне життя. Так і вдавалося зробити кілька копійчин. Якось менеджер навіть назвав мене своїм найкращим виродком, і хай це й сумно я пишався цим. Коли тебе вважають непотребом, то трапляються так, що ти можеш дорожити навіть кинутим у тебе каменем. Якось узимку я приїхав на цей пірс, пірс Рубі. Тут запускали нове видовище під назвою Найдивоглядніші жителі планети. Мені сподобалась ідея працювати в одному місці і не волочитися більше з цирком у фургоном вибоїстими дорогами Америки. І Пірс став моїм домом. Я мешкав у кімнаті над ковбасною крамничкою. Вечерами грав у карти з іншими підсобними робітниками, злодильниками, а інколи навіть з твоїм батьком. Рано вранці, вбравшись у довгу сорочку і обгорнувши голову рушником, я міг прогулятися пляжем нікого не лякаючи. Звучить буденно, проте для мене це була свобода, що я її так мало спізнав у житті. Він зупинився, глянув на Едді. «Ти розумієш? Розумієш, чому ми тут? Це не твої небеса. Вони мої». На одну і ту ж подію можна дивитися по-різному. «Візьмемо дощовий недільний ранок липня». Кінець 1920-х, коли Едді з друзями кидають м'яча, якого Едді десь рік тому подарували на день народження. Візьмемо мить, коли м'яч пролітає в Едді над головою і опиняється посеред вулиці. Едді, вбраний у темно-жовті штани і вовдяний картуз, намагається його впіймати і вискакує поперед Форда моделі А. Чути скре шин. Машина різко звертає і ледь-ледь оминає хлопця. Едді здригається, видихає, хапає м'яч і мчить назад до друзів. Невдовзі гра закінчується, і дідлахи біжать до зали автоматів гратися в копачі. Автоматі зі схожим на кіхті механізмом, щоб з його допомогою спробувати витягнути ту чи іншу маленьку іграшку. А тепер поглянемо на цю подію з іншого боку. Чоловік за кермом Форда моделі А позичив машину в товариша, щоб виправлятися у водінні. Асфальт мокрий після вранішнього дощу. Раптом вулицею стрибає бейсбольний м'яч, за яким женеться хлопчина. Водій натискає на гальма, викручує кермо. Машину заносить, скреплять колеса. Чоловік дивом відновлює контроль, а модель А прямує далі. І хоча хлопчина вже зник із дзеркала заднього огляду, водієве тіло досі напружене, а з голови не йде, яким близьким він був до трагедії. Приплив адреналіну змусив його серце шалено колотати, а серце те не з найсильніших і що швидше гупає, то більше виснажується. Чоловік відчуває запаморочення, на якусь мить не притомніє і ледь не таранить зустрічну машину. Інший водій сигналить. Чоловік знову викручує кермо і тисне на гальма. Його несе мокрою дорогою та заносить у проволок. Машину крутить, аж доки вона не врізається у припарковану вантажівку. Ледь чутний звук удару. Фари розбиті. Водій падає обличчям на кермо. З чола стікає кров. Він вилазить з машини, Намагається роздивитися пошкодження і валиться на тротуар. Його рука тремтить. У грудях біль. Ранок неділі. У провулкуні душі. Він лежить там, ніким не помічений, схилившись на двері автівки. Кров з його коронарних артерій більше не потрапляє до серця. Минає година. Його знаходить поліціант. Лікар констатує смерть. Причиною смерті вказано серцевий напад. Родичів не знайдено. Одна подія – дві точки зору. Той самий день та ж мить. Проте для хлопчика в темно-жовтих штанях усе закінчується щасливо. В залі ігрових автоматів, де він кидає монетки в копач. А для водія кінець паршивий. У міському морзі, де один працівник кличе іншого, вражено вказуючи на блакитну шкіру новоприбулого. «Ну, а тепер», – шепоче блакитний чоловік, закінчивши оповідку. «Розумієш, малий?» Едді починає тремтіти. «О, ні», – шепоче він.